Ulama' ulama' dahulu sebelum Al-Bukhari itu menjadi Al-Bukhari Seperti yang kita baca kitabnya Bila sebut Al-Bukhari dengan penuh penghormatan dan kehebatan Kita sebut nama Al-Imamul Bukhari Namun Semasa hayat Bukhari Bukhari berbalah Bukan dia berbalah, orang lain cari masalah dengan dia Keluar dia daripada kampung halaman dia Bawa diri dia Masa tu dia bila kitab tu baru dikeluarkan tidaklah bila jangka masanya panjang barulah value dia tu naik. Masih lagi ada bahkan gurunya Az-Zuhli, Az Az-Zuhli menuduhnya sebagai salah seorang yang membawa ajaran yang salah. Sedangkan Az-Zuhli itu guru yang ternama dan hebat orangnya. Disebabkan salah faham yang diberikan kepadanya, Muhammad bin Yahya menuduh Al-Bukhari sebagai orang yang membawa ajaran yang mempercayai Al-Quran sebagai makhluk masa bula-bula Bukhari balik kampung dia dia kempen orang ramai supaya pergi pada Bukhari kata Muhammad bin Yahya kumu ilaha darrajul salih semua bangkitlah pergi belajar dengan orang salih Muhammad bin Yahya ni salah seorang perawi hadis yang siqah dipercayai Orang belajar dengan Bukhari orang tahu ilmunya. Di antaranya Imam Muslim. Belajar dengan Imamul Bukhari. Tetapi apabila lama-lama mengajar. Tentu insan itu insan juga. kuliah Bukhari ni ramai orang. Kuliah tok guru dia pun ramai juga tapi ialah orang kali dia muda pada guru dia ada kemahiran-kemahiran yang lain ramai bila ramai menyebabkan ada anak murid ni barangkali yang didengar tu tak apa ni sangat bawa cerita yang bukan-bukan sampai ke telinga Muhammad bin Yahya dia sendiri tak tanya berkari lalu dia timbulkan Bukhari ini percaya Quran makhluk Sama dengan kepercayaan Mu'tazilah Kuliah-kuliah dia ni Dia hantar Bukhari Dan dia tak benarkan Anak murid dia belajar dengan Bukhari Dia ni bukan calang-calang Dia muhaddis di tempat dia Sehingga satu hari, Imam Muslim marah lah Tak, tak boleh nak kontrol Imam Muslim ambil semua yang belajar dengan Muhammad bin Yahya Nah, ambil balik semualah Saya tak mahu Yang mana catatan Saya tak ambil Sebab itu kita tengok Salah seorang anak murid Muhammad bin Yahya Al-Tuhli ini ialah Al-Imam Muslim Di dalam, Tapi dalam sahih Muslim Nama Muhammad bin Yahya tak ada Patutnya dia ada hadas sana Muhammad Yahya tu Diceritakan kepada aku oleh Muhammad bin Yahya Kerana Muhammad Yahya tu siqah Dia percayai dalam hadis dia reject kerana dia belajar dengan Bukhari belajar dengan dua-dua ni jadi kawan ni hidup bantai kawan ni jadi dia rasa Bukhari dia diam je dia tak kata apalah lamanya Bukhari mengambil keperusan tak ada benda ni nampak nak tegang dia keluar daripada kampung dia keluar pergi dalam satu kawasan yang mana gubernur kawasan itu ialah Khalid bin Yahya adik kepada Muhammad bin Yahya juga halang Bukhari daripada memberikan kuliah di tempat dia tuan, tuan benar satu orang tu layak atau tidak memberi kuliah bukan sebenarnya kerana benar pun pengaruh politik itu pada zaman kekuasaan Islam ada satu dua kepala masamnya tak kena dengan angin dia guna kuasa dia kalau tanya apa yang salah dia tak tahu hmm? kata buta gitu kan eh? Tapi Bukhari bagus, Bukhari kata boleh tak tulis kepada aku satu surat. Kata aku ni tak dibenarkan menyampaikan kuliahadis. Mak ayah kita untuk apa? Untuk pada hari kiamat kalau Allah tanya kenapa engkau tidak menyampaikan ilmu, aku dapat bagi tahu aku telah diberi surat oleh gubernur supaya tidak menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, bukan kerja aku senonok-senonok sampai ilmu dia kata di atas rasa tanggungjawab je Kau tak lagi tak apa kemudian berpindah lagi Bukhari ke tempat yang lain sehingga dia meninggal pada hari cuma dalam sahih Bukhari sebab itu Bukhari mula dimasukkan sahihnya Imam Bukhari memasukkan nama Muhammad bin Yahya dia kata haddathanah Muhammad maksudnya Muhammad bin Yahya guru yang menjadi punca menyebabkan dia keluar tu nama dia masuk dalam sahih Bukhari Bukhari adil orangnya dia kata Muhammad bin Yahya dia tidak bohong hadis dia marah kat aku dia tak bohong hadis nama dia masuk senarai artinya bila Bukhari masuk dalam sahih maksudnya namanya senarai orang yang dipercayai ini pun satu sikap yang baik kita kalau marah ke orang, jangan kita bohong semua. Kita tahu situasi dia. Jangan kamu mengurangkan timbangan orang. Meninggal Bukhari dalam keadaan dibuang daripada negeri, dia seakan-akan. Tetapi sahih Bukhari akhirnya menjadi kitab yang dihormati. Orang menyebut Bukhari, memuji Bukhari, memuji fiqh Bukhari.